Hola, som la classe del cinquè nom. Som el Rubén, l'Àlex i jo, el Nil. Avui us parlarem de la lliga de Humboldt. Va ser molt emocionant. Vam jugar amb les classes de è de tres escoles diferents, de Santa Coloma. Les escoles eren el Lluís Millet, el Sagrada Família i el Ferran de Sagarra. Dos partits a fora i una al Primavera. Les setmanes d'abans, a les classes d'educació física, vam aprendre a jugar a l'embol i les seves normes. L'embol és un esport de conjunt que es practica les mans entre dos equips. L'objectiu és introduir la pilota a la porteria contrària i evitar que l'introduixin a la porteria del teu equip. L'embol és un esport molt jove, dels mitjans del segle XX. Les normes més importants són no pots entrar a l'àrea, no pots fer més de tres passes sense votar la pilota i no pots passar ni tirar amb dues mans. El primer partit que van jugar va ser contra el Lluís Millet. A la nostra escola hi van guanyar 2-1. El segon, contra el Sagrada Família, van perdre 2-1 al seu camp. Però no van complir algunes de les normes de l'alineació perquè van repetir jugadors i ens van donar el partit per guanyat. Així que es van plantar en dos partits guanyats i el tercer i últim partit. El tercer partit va ser a l'escola del Ferran de Segarra i van perdre dos-un. Ens van sentir frustrats i esgotats. La lliga la va guanyar el Ferran de Segarra. Nosaltres vam acabar segons, però ens ho vam passar molt bé. Ha estat una experiència inolvidable. I fins aquí... El nostre programa a Ràdio Primavera. Esperem. Fins la propera. Esperem que us hagi agradat el nostre programa. Adeu des de la secció de l'esport de Ràdio Primavera. El, el partit, partit ha començat i ja no pots fallar.